Artz zuria ezagutu dut. Kaixo artz zuri? Zergaitik dauzkazu belarriak eta guztana horren motzak? Korputzeko beroa hobeto hor ditzeko? Benetan? Bai, eta ez hori bakarrik. Zuri bitxiak irudituko zaizkizun beste ez daugarri batzuk ere baditut. Nire ileak zuria dirudien arren? Ez da zuria. Zehar argia da. Argiari pasatzen usten dio. Eta argiagatik ematen du zuria. Eta azala berritz beltza dut, kolore beltzak eguzkiaren erradiazioa erakarri eta bero egoten laguntzen dit. Handia zara gero. Bai, nik 500 kiloko pisua dut, baina izan dituz 1000 kiloko lagunak ere. Hartzemek zertxobait gutxiago pixatu goi dute, 200-300 kilo inguru. Hala ere, Lurreko animalia aragi jalerik handienak geuko mengara. Eta, txiki hori nor da? Artzkume jaio berria da. Zazpireon gramo baina ez ditu. Artzka berri guztiak besalase itxua da eta ez du hortzik. Kontxo, artzaitak nik baino amarraliz gehiago pixatzen du, Eta haren neba jaio berriak baino bostaliz gutxiago. Eta... Atzetik segika dituzuna zeri horiek lagunak dituzu. Lagunak, lagunak, hauek eta hotxoak dira artikoan bizidiren alimalien artean jaten ez ditudan bakarrak. Ez dira oso guztuak, beraiek ere badakite hori, eta egun osoan segika izaten ditut uzten ditudan soberak jaten. Artikoan bizitzara beraz, bai... Eta eporkoloa inguratzen duten errialdeen hirletan ere bizi aiteke. Alaskan, Kanadan, Groenlandian, Norbegian eta Rusian.